Passant calors, o no passant calors, o oh, oh, pluges. Bé, bueno, és que el temps està tan raro que és massa. Quan sense que en un lloc està diluviant, en un altre cantó, la calor ens asfixia. Però què passa? Però bé, el temps és temps. Eh? Aleshores, amb una paraula, ja vindrà l'època del fred, ja vindrà. Ja vindrà aquell moment que direm bufanda guants, abric gran i totes aquestes coses, no? I gorro. Però bé, bueno, estem aquí. Bé, avui me'n vull anar cap a un altre cantó una mica lluny. Me'n vull anar cap a Namíbia, cap a l'Àfrica, cap a l'Àfrica, perquè hi ha una cosa que només és allà on es pot veure, és que només allà és on es pot veure. No hi ha una altra part del món que hi hagi aquesta curiositat que vaig explicar ara i que em vaig a parlar. El que ho he vist, molt bé, així ho recordarà. El que no ho he vist, doncs ho explicarem. A veure, resulta que primer de tot posarem en ordre. Anem a parlar de Namíbia. Namíbia té una cosa que és curiosa, que és un país molt gran, molt gran, però molt poc poblat, molt poc po poblat. Ja li diuen que és el santuari de vida silvestre, santuari de vida silvestre. Per què? Perquè és tan gran, tan gran, que tant si vas al nord, com si vas al sud, com si vas a l'est, com si vas a l'oest, per tot arreu pots trobar animals animals salvatges, silvestres, d'acord? A les altres, un, és un lloc, també, que és un dels llocs que té més, més, més, més platja. La costa és enorme. Té quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres. En realitat, també és únic. També són úniques, perquè jo no havia vist tampoc a cap més lloc. A la costa, les dunes de sorra són les més altes del món. Són dunes de color vermell. Han estudiat el perquè és de color vermell, és com la, amb una paraula, és com una pigmentació que el vent arrastra des de l'interior. I aleshores, com que ho arrastra cap al mar per entendre qu és on hi han les dunes, doncs han quedat les dunes roges, però que són roges, són roges, roges, roges. Bé, per què vaig a parlar d'aquí? A part que torno a dir que hi ha molt poca, està molt poc poblat, molt poc poblat. Eh? A més, hi ha moltes ètnies. Ètnies diferents. Vas a un cantó, trobes una ètnia. Vas a un altre costat, trobes un altre tipus d'ètnies. Hi han diferents ètnies, s'han de respectar totes, però és un país poc poblat. És molt gran i hi ha poca gent, amb una paraula. Jo el que vull anar a parlar és de la costa dels Esquelets, tal com sona. És el més gran cementiri de barcos que hi ha en el món. el més gran cementiri de barcos que hi ha en el món. Ja per això se'n diu la costa dels Esquelets. És un nom horrorós, però és que és molt apropiat. A veure, per entendre'ns, aquesta costa, així ens entendrem, mor en l'oceà Atlàntic. Aquesta costa, que he parlat i que he dit de les dunes, són 500 quilòmetres. 600 quilòmetres. I en els últims segles es calcula que hi ha naufragat més d'un milar de barcos. És que són molts barcos, eh? A veure, per què passa això? Perquè, a veure, avui dia, avui dia els barcos porten aparells suficients per si veuen que ve el maltó, el temps se'n van cap a una altra banda, o si sigui, ho poden fer-ho tot això. però pensem que fins fa poc encara els barcos els hi faltava un tipus d'aparells que els puguin ajudar. Llavors, què passen allà? A veure, ja les corrents d'aigua són canviants. O sí, sigui, fins i tot els barcos, ara avui dia quan van parlar, tenen que anar en compte, i fer servir els aparells que tenen per si tenen que desplaçar-se en un altre cantó la corrent estem acostumats de que va cap a una direcció pues allà les, corrient, les corrents són canviants totalment ara vaig cap a la dreta ara vaig cap a l'esquerra ara vaig cap a dalt ara vaig cap a baix amb una paraula horrorós hi han uns vents que són espalosnants amb una força tan i tan gran, però tant i tan gran, que és algun horrorós, però horrorós. Per això he explicat abans de començar que les dunes són roges, perquè el vent és tan fort que arrastra pigmentacions de l'interior i l'interior hi han llocs que són vermellosos. Doncs, passa a ser a la platja degut al gran i fort vent que fa en allà. Hi ha unes boires, unes boires tan, tan, tan, tan espesses, unes boires tan espesses, que han convertit la navegació en una cosa fatal. O vas ben preparat amb els barcos i portes aparells que et puguin ajudar a anar-te'n d'aquí o d'allà, si no veus res per un temps que anar i com a... O... Acabes com tots els que s'han enfonsat en allà, que n'hi ha milars de barcos. Aleshores, és algo horrorós, però horrorós. Horrorós. Hi ha una quantitat de quilòmetres i, i quilòmetres en aquestes platges, tal com dic, que és el lloc que només veiem esquelets, de barcos que han quedat en allà allà, aturats bé, què passava? perquè hem de pensar què passava no és que passés o sigui, passava, sí que passava amb una paraula passava que si s'enfonsava un barco moltes vegades els supervivents doncs intentaven com podien intentaven com podien Arribar a la platja, perquè el barcos es quedava encallat, però a prop de la platja, i molts intentaven arribar a la sorra. Val? Llavors, fins i tot avui, avui, avui, que és el que vaig poder veure jo, no avui, sinó que en vaig anar-hi, que avui, vulguem dir avui, la sorra està sembrada d'ossos, ossos, de què? de persones que van arribar-hi però o estaven ja, que no es podien ni ni moure i es van quedar allà o, amb una paraula si era una tempesta per això, perquè la tempesta pot ser hem dit, de vents de corrents canvians de boires i les dunes són les més altes que existeixen en el món són les més altes que existeixen en el món aleshores ells pensaven que podrien sortir-ne bé i pujar les... o sigui, aquestes muntanyes aquestes sorres altíssimes per arribar a un lloc és que és impossible va ser impossible o sigui, que abans d'haver atravessat lo que són aquestes aquests llocs de sorra, aquests llocs de sorra es morien. Es morien. Llavors, és la costa dels esquelets. Esquelets de barcos? I esquelets de què? Esquelets de persones. Per què? Perquè s'hi troben ossos i ossos i ossos que són restes humanes. Aleshores, volia anar a travessar. Volia a travessar tot allò. Però no. Abans d'arribar a, a, a aquestes platges, perquè quan vens des de dins, de, de dins del país, o sigui, les platges és que queden pràcticament que no les veus, perquè hi han aquestes dunes que hem dit que són tan altes que queden pràcticament a l'altre cantó. vale. Doncs, és increïble si atravesses els que del mar, tinc, hessin atrevesat totes aquestes dunes, hessin deixat les embarcacions allà on s'hessin quedat, hessin atrevesat, segur que sin arribat a un lloc que avui dia és un lloc que se'n diu un parc. Sí, un parc amb una varietat de fauna impressionant. És que podria dir tots els animals que hi han girafes elefants rinocerons negres leons que sé cebres que s'han adaptat al clima, com que no estan a l'aigua, doncs si els hi ve el vent, doncs aguanten com poden. Si els hi ve la boira, pues doncs també l'aguanten. Si hi ha una corrent, una correntaire també terrible sense tocar l'aiga, també s'han lograt aclimatar-se i adaptar-se al clima. Però és la costa dels esquelets. Fins i tot els diré que hi ha una reixa que diríem, per entendre'ns, que és l'entrada, però no és una entrada, eh, perquè és aire lliure tot. Que diu, ho diu tal qual, la costa dels esquelets. A cada cantot del era, la costa dels eslets escrit no està escrita amb el nostre idioma. Però encara que no hi ha serpia el idioma és que ja sabem què és per anar a veure això. Perquè Lo que diria la costa dels esquelets, a la dreta i a l'esquerra hi han dibuixats esquelets de barcos i de persones, per tant no cal que entenguis res, dius vull anar-ho veure, perquè és una cosa única en el món perquè és que n'hi han tantíssims i tantíssims que és, bueno, tantíssims i de totes èpoques, o sigui, hi ha èpoques antigues d'èpoques més cap aquí més una cosa impressionant doncs, pues, de moment, hi ha com una porta i és una porta, però no és que sigui ballat eh? una porta, i diu entrada, doncs al el... la costa dels Esquelets amb una paraula és algo impressionant. Per això he volgut avui parlar-ne d'això pels que ho coneixin bé i pels que no ho coneixenin.s doncs, però és curiós. jo en allà m'hi vaig trobar amb persones que eren que tenien que veure amb el món de la, valla, dels barcos. Vaig trobar-me amb un capità d'un barco de, del canal de, eh, ja ho diré del canal de la Manxa, que ibanava molt tota la seva família, pues doncs per què? Perquè en fin, capitar. Veus tronc altres persones que fins i tot eren americans, que havien anat a fer un, un viatge per l'Àfrica i van saber que hi havia això també i eren, o sí, sigui, hi ha moltes persones que hi van que són persones que coneixen molt el món de, del, mar, eh, del mar i feien fotografies perquè veien barcos que eren de tal època, altres barcos de època, bueno, Curiosíssim. Però és un món molt diferent. Ara, Fitsensi, és un, món, és un lloc molt gran, però amb molt poca població. O sigui que és curiosíssim. I encantes hi ha postos molt petits i que no s'hi cap. <ríe> o sigui, és el que, que hi ha. Res més per avui. Gràcies per estar, com sempre, amb tots nosaltres, amics i amigues del programa. Des de qui els envio com sempre, aquell abraçada tan gran, tan gran, tan gran i aquell petó que no pot faltar mai. Adéu, adéu, adéu, fins al dia vinent. Aires de cultura a Ràdio Palafrugell. La cultura a l'abast de la mà.